Juku ütleb emale, et ema kusele tahaks ilgelt minda. Ema hakkab et kui ei tohi ja niimoodi öelda. Leebemalt? Leebemalt. Ta olid näiteks laulda. Läks mingi paar nädalat mööda ja juku läks vanaema vanaisa jõulda. No jah, seal mängis värk särkem, aga ma öösel. Ja. Äkki ütleb vanaisel, et kuule ilgelt tahaks laulda. Vanaisa ah, juku, kule, no, et võib-olla kannatad ommiku. ikka <laughs> No, ma lähen natuke aega mööda, juhku jälle, et kuule, vanaised vanais, ma enam ei kannata, no, ilgelt tahaks laulnud. No, kuule, no, kannata nüüd varsti noh kui sa omikul laulad, kis siis ühesel laulad. Kuule, vanaised ma enam ei kannata, et noh, ilgelt tahaks vaja laulnud. No, vanaises siis, kuule, no, okei, okay, aga siis tasakest ja kõrvas sisse mul. <laughs>